Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy. y estamos no programa Galegos Novais. Donde estaremos dúas oreñas e acompañados pois, con cultura, con música. Estaremos aquí, pois, acompañados de todos vos. Pues. Moi boas tardes, Xulio, que tal? Boa tarde, benvidos, queridos ointes, un día máis aquí no Galegos Novais, no 89.9 punto 4 da FM aquí en Radio Sanboy para todos vosotros pois pues, tentando facer agradable estas dúas oreñas de radio en galego vamos a ter novidades informacións, eh, entrevistas interesantes e, eso que importa né, nun programa cultural como este pois e acompañado que... de boa música e, exactamente, de boa ella. música pa, pois para vamos, comenzar no. o programa que mello que apoño un poquinho música, así que Um pouquinho de música. Uma música nova, pode ser? Foi na escola que aprendi Sobre plantas e animais Dividi e multipliquei Com três casas décimais Hoje sei quais são as rochas que se formam nos recóis. Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações. E de todas essas coisas que na escola eu aprendi, nenhum apontamento para me preparar para ti. É a ciência de entender Como pensa uma mulher Se algo existe nesta vida Que algum saber requer É a ciência de entender Como pensa uma mulher Aprendi picotar fiz centenas de postais sei sólidos e as formas e setrizes diagonais de as dinastias e o nome de cada rei ainda lembro os capitais dos países que avontei e de todas essas coisas É a ciência entender Como pensa uma mulher Se algo existe nesta vida Que algum saber do que é É a ciência de entender Como pensa uma mulher Daniel vale Xa temos ao outro lado do fío telefónico a persoa primeira convidada, non? Sí. Que é? Sonia Melón. Vamos a Unha grande poeta. Vamos a lá, falamos con ela, veña. Saudámola. Muy, muy boas tardes, Sonia. Boas tardes. Boa, boa tarde. tarde. Boa tarde, ben vida. Moitísimas gracias por atendernos, Sonia. Grazas a vos por convidarme unha vez máis. Bueno, eh, a convida, o, bueno, o feito de que te convidáramos é por varias cousas. Unha delas, por a túa creatividade poética, ah. pero tamén porque vades a celebrar unha cousa interesante e importante eh, precisamente en Ponte Areas, ao final sí. de vez, non? Sí. Teño entendido que ten moito que ver coa co nosa tradición popular, co festival folclórico que titulades Sadeo, non? Eh, Sadeo é o grupo do baile do, É o grupo folclórico Chamase Sadeo O grupo en sí Que Ajá. formaron eh, Que formaron varias persoas Que xa pertencian a outros grupos E eh, que saíron Deses outros grupos Porque a xente que pertence a grupos Tanto tocando, bailando, cantando mm. eh, Pasan de uns a outros Ou, ou deixan -o por calqués razón mm. E eh, E, bueno, neste caso, eh, varias persoas eh, mm. volveron a unir, bueno, iban a festas, cantaban, mm. eh, e argallaron, pois, eh, formar eles, fundar eles un, un novo grupo que lle puxeron mm. como non me sabeu. Ah, eh, unha desas persoas fundadoras, eh, nuria Gesteira, que mm. é unha eh, persoa que está moi vinculada A, a tradición do baile, do cante, por, por, por xaplose o seu avó. E, bueno, uh -huh. a, a tradición familiar vais uh -huh. deixando, que é moi importante que quede uh -huh. eh, na xente que nos precede. E, eh, eh, bueno, ahora mismo é a mestra nosa de baile. Eh, bem, digo nosa porque eh, a clases vamos... Daniel, o meu fillo máis novo, máis seu. Uh -huh. Bueno, pois, en Noraboa, parabéns te, que, te, que teñades moito, teña moito éxito. Bueno, eu comecei por aí, pero o que quero dicir é que hoxe mesmo tendes ademais un recital poético-musical fantástico, teño entendido, no que participades sí. moitísimas persoas importantes, Teresa Ríos, Mar Migue, Roy Vidal, Francastro, Piral Pilar Alonso, a Ana Fernández Melón, Sonia Melón, Dani Costas, Eli, Aliciña, Aurora Ramilo, Fátima, eh, Tensia Bautista, Eloy Piñero, é eh, coa música de Karina Mourinho e eh, Alex Arnoso. Sí, Alex Arnoso é o fillo de Teresa. Chávez, ah, chávez, <risas> chávez. Pues... A ver, eh, somos... Isto eh, todo que nos organiza son precisamente o grupo de versos de área que sí. está formado por inicialmente por Hortense Bautista, Teresa e Pilar Alonso uh -huh. eh, cando argallan algo así, pues convidan eh, nos gustosos de participar, porque al final uh -huh. es eh, unha maneira de compartir eh, uh -huh. de, de alzar a voz tamén para os casos que se requiren é uh -huh. eh, de Bueno, de facernos ver, escutar. Uh -huh. <risas> o xe que hoxe a tarde, a última hora, precisamente, a, a pois pues, recital poético musical. Bueno, nese recital poético musical, que, que tendes unha morea de, de persoas participando, ti tes preparado algo inédito, me parece, non? Eh, teño un par de poemas para ler. E eh, sí, sí, eh, sí, sí. bueno, teño algúns Eh, da. Mm, sí, sí, di, sí. Di, di, dime, dime Algus xa publicados Ou algus inéditos Como, como, como no, vai ser? Non, xa publicar, xa publicar ah, Normalmente sempre leo algún que non publica Ou a mellor sí que o colguei nas redes Seguramente mm. Pero bueno eh, eh, O que vou a ler Por exemplo un deles Xaolín pois, mm -hmm. Xaolín outro día en Lugo, por exemplo. Aí ah, sí, si que, que que tamén estiveche, si sí, teño entendido, si sí, a recital a el cos nabos de Gracián, me parece que eh tias sí, ¿eh? porque formo parte dos nabos de Gracián, que ah, os mandan sí. saludos porque saben sí. que vou a falar na radio. Si sí, sí, sí, sí. eso des. <risa> bueno, <risa> sí, cómo... uy, temos contacto con eles ca <risa> Si sí, porque o sea... coñecedes a A Eduardo, Eduardo A Edu Carreira Que xa falaste con el Si, si, é un colaborador tamén Por certo, eh, sí. fa, eh, manda un pequeno Pequeño artigo para poder publicar Na nosa revista Lua Nova Que por certo, tamén podes facelo ti si Se parece, nos encantados eh, de eso, nunca, nunca me anime a facelo Pois pues a ver, a ver, ver Se si, si te anima Se sí, si non venese na próxima si, No, no, se si vale. non ese tamén podes po, Podemos publicalo o que facemos en Lleida Que se tipo titula... ah, mén xurdimento sí. eh, que tamén sai a principio de ano, o sea que Mo pues oh. en conta e eh, sí que participarei Sempre que podo participo en, uh -huh. en revistas e pues, en coletañas á orexa non tanto, pero participei en algunha. Pois pues, eh, Po pues será ben recibido bueno, pues, casi, si te atreves, como distí, que non te atrevías, pero si te atreves nos encantado Podeslle acompañar unha ilustración que tamén queda bonito. A ver, eu atrever, atreverme sempre a todo. Outra cousa é que me anime. Pois, por veña, xa, xa che mandamos os ánimos precisamente agora eu en directo. Eu atribuí del xa un bastante. A ver. Pois, mandamos os ánimos agora mesmo en directo. Exactamente. Bueno. Uh, Gratas. Escoita. Recuñidos os ánimos. Eh, esto, en Lugo, en que sitio fizestes este, este evento? pois este sí. último foi na despensados a, despensa dosa, na xa, dosa, si, a si. Ah, eh, cantos de taberna, si, porque xosé si. Manuel que o eh despensados a o, despensa dosa, o que ah. uh -huh. o, que or, o or, leva, organizadounos, si, sí, si, sí, si. Sí. Si, fai da súa casa, a nosa casa uh -huh. e a verdade que dá gusto ir alí eh, porque nos sentimos a gusto uh -huh. eh E, eh, bueno, podemos facer festa, que o que nos gusta para divertirlo, claro. para pasálo ben, para transmitílo tamén, que tanta falta claro. fai tamén sí, sí. a veces. Claro. Eh... Compartir, compartir, que compartir, é o moi máis... Compartir, exactly, exato, exato. Porque hai outro sitio que se suele facer tamén moitas destas cousas, que no vello cárcere. Sí, pero no vello cárcere xa máis á ámbito cultural solamente para facer... Uh -huh o mellor eh, pois presentación, presentación dun libro sei, así. Mm -hmm. pero isto é máis máis como como decir é máis como da casa como sí, é... máis informal máis sí, sí, sí, sí. de festa máis de festa sí, má informal <risa> por... máis de festa é máis do que nos queremos tamén sentimos máis cómodos a parte o local é, é o seu local mm -hmm. está aberto público e todo bello cárcere podexa estar máis limitado coas cartas sí. co esta A sí. concepción do, do Concello é distinto, é sí, sí. distinto. Pois non é boa outra vez Parabéns tamén por... <ríe> Bueno, contónos Contónos máis cousas deste, Desta m, m, próxima bueno, Dixa du, tarde, que seguro que estarás Más ou menos intranquilo Ou, ou polo menos de eh, nerviosa Porque tanta xente xunta eh, se... Onde vai a ser? No auditorio, non? Eh na sala multiusos, que é unha sala que hai compartida co auditorio, pero o auditorio é máis grande para actos máis máis sí, grandes. Está na sala multiusos. Eh, bueno, eh <risa> eh, nerviosa estou sempre eh, <risa> unha, porque eu sempre digo que non recito que leo porque eh, sí. me fai falta traballalo moito aínda é mm -hmm. perder a fobia que teño cara ao público <risa> ainda que non Pasa, aparece. Que a toda a xente me dice que non teño pinta de estar vergoña, si sí. sí que teño teño moita vergoña sí. aparte, o feito de que estea toda a xente escoitándome, vendome ainda que non o fagan coa esa intención, pois eu sempre estou vendo que que me están vendo e que tremolo. están claro. sí, sí. si Se si, si, che pasa como a min a si che si, si, pasa como a min eu tremolo a verdade é que a, a min a alcachofa de aquí agora mesmo que como estou na radio estou solo e non me ven en tal, pois pues, claro. entonces estou de maravilla, pero cando quando teñes ente <risas> en frente, eh, eh, teño que eh, expresarme ou teño que a verdade é que impón un pouco, non? Si sí impón, Por... a min sigue me empoñendo. Sin embargo, eh, eh, tre... vexo que hai xente que má facilidade o meu fillo sin ir mais lonche sí. Daniel, Dani, Dani ten moita seguridade sobre si mesmo, mm. eh transmite, eh, transmite, ontón el está moi cómodo sendo, pero é un é un Fáltame, traballalo máis, ir a máis recitais, ir a máis eventos, perder ese medo que teño. É unha loite que teño comigo mesma, de fai tempo, xa. Sí, sí, e bueno, voume superando, eh, voume superando. É, é o que te digo, que pasanos a moitos. Pasanos a todos. Facemos teatro de animación entre nós mesmos, é decir aficionados, non? Sí. Fazemos unha obra de teatro cada ano. O teatro é bo para iso. Si de teatro eh, eh, eh, cuando vamos a empezar vamos a comenzar bueno eh, a, a mí a veces te teño, eh, un poco eh temo lo temo <risa> Pero unha vez que estremolan, eh? unha vez que estás no escenario, a partir de aí cando, cando ves que os outros tamén colaboran e participan contigo, pois pues entonces pues, todo e dices, se aparece que estás noutro sitio, non, non te das conta de que están diante outras persoas mirándote e aí sí que perde un poqueiño, a, a, a vergoña, non? Pero, sí. pero compre compre eh, centrarse compre Sí, compre centrarse sí. moito para que eso non me no suceda. Sí, bueno, sí, sí, sí. Escoita, eh eh xa outro libro porque non no falamos si contigo no a vez. Ah, vale, vale, vale, vale. <risas> A ver, non, estou lle dando voltas aí a un poemario, pero vou a traballar máis. Vale. Eh, e eh, bueno, a ver que sale de él, a ver que sale Vale. Eh, últimamente eh, que teño a morsa un pouco un pouco dormida. Bueno. Eh, o, o fago meu mais mais se si comigo mía Traba Traballas noutras cousas, Quizáis, yo mellor pois eh, eso teles e un, un poquíño apartado como nun aí de, de, de cómoda, non? O caso é que apartado nunca, eh? Nunca podo non podo ter a noite ah, por exemplo vale, vale, apartada, vale. iso non podo facer pero que ao millor o levo con máis calma ou, ou me xixo máis ou non me vale calquer cousa estou aí nese plan mm -hmm. Vale, vale, vale Pois, pois nada, nos animamos -te. tanto para unha cousa como para outra para o artigo que, que che pedimos na, para Luanova ou para o refredimento ou como para eh, esa publicación que está pendente que, pues Que, que quizáis, bueno, pues, xa sabes, nosotros vamos a ser primicia para toda a xente que, que te coñece eh? Ademais, sí. nosotros damos sorte. Claro que eh, sí. Falando con nos, xa o tres eh, sí, asegurado. Sí, sí, sí, que eu, recor eu recordo dende a miña Xanela que sí. eh, foi aberta aí na radio San Boi, eh, por tanto que tienen sorte, no me puedo queixar, son pues afortunada somos... en ese sentido. Pues sí, sí, nos gracias a Deus, a verdade é que, mm -hmm. bueno, pues podemos sentir orgullosos, es bueno, a verdade que a, damos a comuni, comunicamos ya os nos os e seguidores que nos en certa maneira somos talismán coas persoas que falamos. Tamén eliximos ben, lógicamente. Sí, sí. Grazas, <risa> pola parte que me toca <risa> Moitas grazas Bueno, contanos máis cousas, Sonia A ver, como vai a ser, por exemplo, o festival ese que ten, ten nada O máis... de baile O de baile é, é máis ben, mostra da, do traballo que fixeste des... bueno, que, que a, a profesora, yo, yo, tanto de pandeireta como de baile tradicional pois pues, Fixeron durante todo o tempo non uh -huh. A ver, eu, eh, falando vos así un poquinho de min Eu, cando recativa na casa como fa a mi sempre, mm. eh, mm. eh, eh, eh, sempre me tirou o baile a meu paxe lle gustaba a música tocaba a caixa a filarmónica traen tiña moi boido pa música e o que o vai a mi sempre me tirou o baile nos fais bailaban os dous é eh, eh, bueno... Eh, cando iba unha festa ou así eh, Tíreche eh, mm -hmm. Ves bailar e gustache E foi clases de baile Pero por circunstancias foi un pouco tempo E sempre me quedou aí Esa cosa de que me gustaría bailar mm. eh, Foi pasando tempo E os anos eh, A vida ocupa ti en outras cousas E nunca te podes eh, eh, Cando tiven os fillos Tiven a Dani e a, e a Pablo Eh, sempre procurei que foran a clases de baile galego porque sou souben o que o que significaba para min uh -huh. eh, non como obligación nin como impoñar pero si sí para ver uh -huh. si podían coller o amor polo a nosa cultura en este caso o baile que era no meu caso uh -huh. e eh, toven a gran sorte de que eles adoraron bailar elles gostou moito e foron a clases dende cativos uh -huh. e eh, eh, bueno eh, despois deixan por circunstancias de, de estudiar ou traballar uh -huh. ou por falta de tempo deixaron no. pero eh, fai un ano fai un ano agora uh -huh. eh, entereime a través de, da miña fillada, da miña nena que é a fillada que teño que facer agora 30 anos de quedaban clases aquí o lado da mia casa en nun colegio eh, que daba clases precisamente nuria da rapazza que vos falei que era mestra que foi mestra dos meus nenos quean cativos mira, mira. <ríe> Bueno e eh, eh, anoté me dicen pues este a mi agora tiño tempo eh, puedo facelo y apeteccenme pues eh, volver a bailar volver a ir a clases e eh, eh, eh, bailar que me gusta e eh, comeceii a ir a baile Eh, Apuntou o Sedani tamén uh -huh, eh, Igual le enganchamos a Pablo Para que se anime eh, <risas> claro. Pero que pasa que Pablo Ahora vive con a súa moza Pero bueno, independentemente disso Acabaran viendo os dón, seguro Segurísimo <risas> E eh, eh, eh, bueno eh, Comezamos a ir a baile resulta que este ano Fáense 10 anos de aniversario De, de comezo do grupo Xadeo Un uh -huh que me enterei onte que non son 10, que son 11, pero bueno, oficialmente como uh -huh. para inscribirse pues tardaron un ano en, en facerlo oficial, pues eh, este ano celebran os 10 anos. Uh -huh. E eh, eh, bueno, vais a facer un festival donde uh -huh. eles van a explicar o cursos de como, como se concebiu este grupo, eh, como se foi facendo, e eh, eh, bueno, nos, como grupo de baile, pois pues, vai nos elevar Enseñónos a, a, unha, unha xota E unha moiñeira uh -huh. eh, A ver que sai <risas> Non vamos a poñer amor e cariño Por lo menos eu falo por min uh -huh. E eh, disfrutalo Que o que me, o que me gusta uh -huh. E eh, a celebración Pois será esa eh, uh -huh. eh, Por iso uh -huh. Vale, pois eh, seguro Seguro que teredes moitísimo éxito E moitísima asistencia Pero tamén hoxe Tamén che desexamos moitísimo éxito Nese recital mm, poético musical Que precisamente A música acompañá a poesía moi ben eh? A música e a poesía Sempre van damán Que xiría de nós Sen música e sen poesía <risas> É Que xiría sin a poesía sin a música É sin amor, sí, exacto E sobre sí. todo con amor Pois, de verdade que Foi para nós un prazer Estes minutiños que nos dedicaches Foi unha honra eh, Ademais, sabes que continuamos seguindote eh, que, A honra e o prazer son meus É eh, eh, de verdade que Seguiremos a túa traxectoria creativa Eh, bueno, hoje non te incomodamos para que nos leas algo, pero noutra ocasión prepara, eh, prepara que queremos Si que... queredes que vos lea isto sin problema. Pois tes tes sacar algunha lecturilla. Teño un, un sí, señor, por exemplo. Pois veña. para non este... ser un angasallo, claro que si. Sí. este poema que eh, que vou ler, si se lle pode chamar poema, eh, en agosto foi un recital ao Grove. A unha antiga salgadeira de peixe oh. E moreira E eh, eh bueno, cando cheguei a casa Ese, ese momento e ese lugar Inspiroume eh, que escribida isto Que vos vou a ler, se si queredes, entón Sí, moi moi dé Bueno <coughs> Eu toda cheiro a peixe fresco oh. Coas miñas mans curtidas pola salitre Salguei a esperanza da tua fame comes dese peixe salgado descoñecendo o meu sonos en descanso a miña necesidade no prazer do teu padal Carai. basada frente de min coa indiferenza de quem naceu con cartos no peto o lindo perfume caro tal vez esa mesma indiferenza se xa quen de levarte lonxe do peixe salgado botaralo en falta cada vez que o teu estómago vomite comida envasada. Paso rente de ti Coa grandeza de que naceu sem petos O lindo apeixe fresco Coa mesma grandeza daqueles días En que o teu estómago agradecido Asentaba o peixe salgado Que curtiu a pele das miñas mans Mans que hoxe arelas acariñando na túa faciana Foron moitas as veces que maldecin nacer sem petos Que maldecina a túa indiferenza e cheiro a perfume caro que maldecín a pel das minhas mans curtidas polo sal Foron moitas, máis xa non Os meus días amencen na tona do mar onde tamén gozo dos solpores máis fermosos Coa pel curtida polas miñas mans a cariño a factura do meu estómago maldecindo aqueles días que maldecín descoñecendo afortunada que estaba sendo por non ter que vomitar comida envasada Muy ben. Sí, una unha loubanza das persoas que sí, que traballaban no peixe salgado, non? Si. Sí. Sí, exacto, a loubanza tamén a indiferenza da xente uh -huh. con... sí. que pensaba que tiña máis poder, porque en realidad non tiñan máis o poder, tiña máis cartos. É, exacto, os cartos si sí que si quedan poder, pero ao final as persoas non, yeah. non teñen eh... nada que ver cos cartos. Claro no, que si, sí. no. pois un agasallo que nos ficheches é que os nosos ouintes seguro que que tamén recibirán con agrado, de verdade. Grazas a vos. Moitísimas grazas eh hasta outro momento. Seguiremos Gracias. en contacto. Sonia, moitos éxitos. Grazas, moi moitas.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 90 anos amb tu Galegos no baixos Pues, tenemos la siguiente convidada que es otra dona. Sí, sí, una poeta importante. Eh, exactamente, una grande poeta. Vamos a hablar. Como es Silvia. Eh, vamos a hablar con él. Así que, muy buenas tardes, Silvia. Hola, moi boas tardes. Boa tarde, bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos, Silvia Penas Estévez. Unha grande eu dixen, nun hai momentiño que eres un grande poeta de unha viguesa escritora galega mm. que vai, vai a recibir mañá precisamente un premio, un premio extraordinario e importante, non? Que que, que ten moito que ver Coa, co, co a digamos a decisión que que to tomaron pois pues, nese grande evento que se vai a celebrar mañan mesmo no, no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, non? Uh -huh. Sí, sí, a verdade é que, bueno, estou moi contenta de que, bueno, este ano, pois, inclinase a balanza, pois, polo meu, polo meu poema sempre se escollen poemas maravillosos e, bueno, pois, é unha honra, a verdade, estar aí Como se, como, se titula, como se titula esa obra que que, que, que, bueno, que que vas a ter esa distinción, ese premio? O poema en concreto eh, chamase Canto II para un fillo non nado mm -hmm. e forma parte dun libro que se chama Retratos de bodas, partos e funerais. Mm, Oscar ahí. Carre, eh, bueno, ti tes moita tes moita produción sabemos de, de moita produción puesto que ti tes uh -huh. filóloga galega tamén, na Universidade de Vigo que, que, que, que faz moitísimas cousas relacionadas coa creatividade e coa creación como escritora, como profesora tamén uh -huh. pero que ademais te vetes un premio de poesía ao Vitorano, me, me acordo eu porque teño noticias gracias a que eu coordino tamén outro premio, que é o premio de Rosario de Castro de Correña, o Vitorano Taibo me parece yo, yo de poesía do Concello de Carral, ¿non? Sí, sí, tamén, eh, sí, de o Vitoriano Taibo, hai moito tempo, sí. eh, un, eso foi un premio, a primeira vez que penso que, que gañara un premio e eh, un, un libro escrito a catro mansco, coa poeta uh -huh. Elvira Ribeiro. Uh -huh. Entón, bueno, me gusta medilo porque non foi so para min ese premio, tamén foi para vale, vale. para Elvira sí. eh eh nada, e despois tamén engañaro de Fornelos de Montes e o Abelina mm. Valladares. Bueno, en Galicia como hai moitos premios literarios, que é unha sorte que poidamos acceder a eles, pois mm. pois ás veces dicimos, hai premio tal premio", como se gañásemos moitísimos", pero non é que gañemos tanto, se que hai moitos realmente. Mm. A, a verdade é que eh, o, o bueno, últimamente parece este ano concretamente o, o, de, o de Concello de Carral, non? Pero eu quería sí. quería que que non sei citar unha frase que, que atopei non no sei se si foi na tua biografía ou no, nun sitio que, que unha cita que, que, sí. de arte poético que, que dicías a poesía é unha especie de perseverancia na terra queimada a confianza que en lugar de volver a arder encende A lume, sí, sí. si lumea, non? Sí, lume, o acen, da lume ou a cende, dá igual, eh, casi o mesmo, a mesma cousa. Sí. Sí. Ese fora unha, pediránnos unha vez unha poética, non? Que, que ou seja, dicir que, que era para nosa poesía e tal, creo que fora para unha página web de poesía galega. en eh, nada, non é, supoño que, creo, non? Que moitas veces o que facemos é escribir un pouco eh, con restos, non? Con... Sí co ruína, co, co que foi quedando da memoria, co que foi quedando sí. de, de montón de vivencias, co que foi quedando das lecturas, co que foi quedando das outras textos, das outras eh, poetas, bueno, eh, de alguna maneira é como mm, algo que xa non tiña que aparentaba que xa non me existir, de pronto existe, ¿no? Uh -huh, no no no poema, no texto, entón foi unha forma tamén poética, non, ou simbólica de dicir iso, A min a encantoume, por iso quería re, re, quería relembrara. Eh, unha cousa, sí, además ti impartes talleres de poesía. Aí teño entendido tamén en, en Vigo, ¿no? sí. Como como, como, como hai que facer para poder achegarse a a a túa mestría? pois hai que apuntarse, no namáis. A ver, normalmente <risa> un, eh, claro, apuntasti eh el Maravilla, pasamos sempre moi ben. Eu, bueno, de, en diferentes lugares, ¿no? Pero moitas veces ou para mm, eh, talleres, obradoiros para para o CIoF, que é o Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo, porque unha parte importante do meu traballo ten que ver con, con sí, e coa formatividade sí. coa poesía escénica. Entón, pois traballamos nesses Desde o Obrador nós trabajamos además da escrita, ta que tamén a trabajamos, pois moito que sería pois levar levar ao texto a voz, o corpo, mesturalo con outros soportes como a música, a videocreación, eh, todo iso. Ou seja, eh, o sea, complementas esa, esa transmisión oral Con, con algo que, que Axuda a entenderla millor E escoitala con máis cariño non? Pois, Si diz sí, música Si, sí, cada que vamos ponendo opcións A xente vai escollendo o que quere facer non Depende tamén do, do alumnado un Porque eu tamén Tenho unha formación de Teatro. Poesía e música que é cinta adesiva Entón, pues, pois, traballo moito con Con música e con vídeo principalmente, entón, pois uh -huh. pois pues, aí os intento meter un pouco nesa... E tens alguna página, algún blog, alguna cosa que que, que os nosos escoitantes ointes poidan eh, furgar ou po, meterse para poder escoitar eh, ou mirar ou ver? Sí, mira, teño, eh, están, eh, teño a página web propia que Silvia Penas .org hai apare... ligazóns a vídeos, pero logo tamén na páxina, nas páxinas de Facebook ou de Instagram, de cinta adhesiva que simplemente así, Facebook, cinta adhesiva Instagram, cinta adesiva e... tamén hai novas sobre o noso traballo e Bandcamp, que Bandcamp é unha plataforma Principalmente de música Pero tamén hai audiolibros E hai outras cuestións E nos hai temas pois, pendurados pois, como más, Creo que son cinco discos Que fomos facendo ao longo do tempo Que son de, de música e recitado Ou algún, algún son, en alguns casos son cancións carai, magua non sabelo antes porque si podíamos haber, haber, ofrecido, haber ya ofrecido aos nosos ointes algunha desas de interpretacións, da verdad Pois pues, si, sí, non pasa nada para outra vez Non, non, no, buscarei non, buscarei, non, seguro a Silvia, ademais compartir con todos nuestros entes eh, seguidores eh, oh, ese trabajo que, que está de vez. Si es un disco, lógicamente podemos escoger alguna cosa para para escoltar y eh disfrutarla lógicamente. C Muy bien. Cinta, cinta adhesiva, ¿no? Cinta Dice, adhesiva, sí. Cinta sí, sí. cinta adhesiva. Bueno, pues eso, vámonos a adherir. <risas> moi ben, moi ben, é para iso para aderirse, para colar claro. pra... <risas> vale. bueno, a poesía ten moitos temas ten moitas fórmulas eh, moitas vertentes o amor, o desamor é, en, en que te centras máis? na, na cuestión feminina no, no amor mesmo qual é o que máis eh, ti traballas? Uf, é que iso as temáticas iso, eu sempre digo que a poesía máis que temáticas por, eh, busca ambientes, atmosferas e polo medio van secoando moitas temáticas Eu, si, sí, porque son un pouco máis de pensar na imaxe antes que, non, non sei como penso que, que escribimos máis coa imaxe que coa palabra, que por uh -huh. iso aos poemas non dicimos que usamos imaxes ou metáforas que son imaxes dunha cousa na outra Pero bueno, eh, si sí que me penso que me teño centrado en puntos eh que creo que toda to, toda a poesía universal se, se centrou at agora co, que ten que ver pues cuas formas de vida e, e a morte ese enfrontamento da eh ante a morte uh -huh. ese enfrontamento ante a vida non por eso estos retratos de bodas partos se funerá a perda uh -huh. a perda e tamén en moitos casos pois hai un, un punto de vista feminista bastante marcado, non? Que non é que estea buscado así pero que claro, que realmente a final aparece a brolla pois porque é algo que que sí, está aí, non? Que sí. está no meu xer, na miña sí, sí. na miña ideoloxía, etc. Claro, claro, ou sea, que xenérico que en realidad empregas cualquier motivo para poder transmitir que o que fastío, xa o sea, creatividade propiamente dita, non? Ou seja, eh, Na, tamén na túa páxina ou tua página tu, sí, no, o no, silviapenas.com aí aparece oi, acabo de mirar, poesía e electrónica com, sí. com, como, é eso, como é eso? Con cinta adhesiva, sí, sí, sí porque eh, o traballo meu, o meu compañero, Jesús Andrés Tejada el fai música electrónica entón el fai as bases eh, as bases electrónicas e eh, fai os textos e eh, eh, eh, eh, vamos encadrando A, a palabra no texto, non? Uh -huh. A decir, no, o sea, palabra no texto, perdón, a palabra na música, música ¿no? sí. Como se si como se si fosen cancións realmente, non uh -huh. vas todo bastante medido e tal. Uh -huh. Eh, bueno, ya le vamos 12 anos ou así co proyecto este. e Eh ben, a verdade é que ten bastante boa acollida. Cando disimos electrónica sempre estamos pensando nun estilo de música O maior así máis machacón ou máis ou máis discotequero, non é o caso, vale? Esta música que fai Jesús, pues pois, ten máis que ver co post-rock, o ambient ou así, sabes? Non é unha música como pensamos, non, pensamos na electrónica pensamos algo así tipo house ou tipo, e entón nos cadra coa poesía, pero non, non é o caso, é algo pues pois, eh sí. máis ambiental. Sí Que axuda, que axuda a, a, sí. de, a, a disfrutar das dúas cousas, tanto a claro. creatividade poética como da música, lóxico sí, sí, presentación., bueno, uh, uh, quería que mm, Que nos dixeras que, que impresión te vai a dar ou, vai a ser, ou vas a estar con outra Silvia uh, Silvia Moza, sí. que, que tamén foi premiada que a, a portuguesa. Eh, eh, no xa entrevistamos ela está tamén moi ilusionada con coñecerte, con, con porque en realidad... De, Pois pues parece ser que, que te admiro polo menos polo menos viu, díxonos eso eh, que impresión o sea con que ideas vas para ese eh, ese Po pois pues, pues, pues, pues, pues, o mesmo que ela, ¿no? con admiración e con ganas de coñecela, coñecer unha poeta hai do outro lado da, da raya, pois pues, uh -huh. sempre sempre un momento estupendo, penso que que ademais deberíaamos coñecernos máis, deberíaamos facer máis intercambios, Intercambio. non non sempre é así. Uhum. Eh, eu sei sí que teño oído moito a Portugal e tamén teño visto aquí poetas portuguesas, claro que sí, pero pero penso que, que ainda debería ser co, máis usual, máis habitual, claro, no? claro, claro, Porque realmente, por exemplo, que son de Vigo en 20 minutos están en Valencia, que aí sí, si, sí, realmente claro, non sí, sí. non hai unha distancia que que sosteña esa separación, non, non hai entón... Ya a nosa expansión como idioma ou como, como, como comunicación é máis ben en Portugal que non en, en Castela, lóxicamente claro, claro, claro, claro. Mm. Bueno, pois eh, desexe moito éxito máis, eh? Non te que así que que que que te xa polo feito de que xa fuche premiada, pero que seguirás tendo moito éxito, posto que nos somos talismán para as persoas que entrevistamos. Osicio que Ai, Jolindo, o moitísimas grazas, que guai. Si, sí, si, sí, garantizamos, temos unha boa lista de, de persoas coas que uh -huh. comunicamos. A verdade é que axúdanos a eleixir to, todas as persoas que, que que nos comunican dicen Fala con que verás que terá moito forte. Eh, <risas> moi tera, eh, eh a verdade é que sodes moi boas. Temos en, en Galicia persoas extraordinarias que, que, que nos axudan a decir que o nos idioma vale e que a, a, as persoas que se dedican a a, a comunicar creando é importantísimo. Mm -hmm co, pois muitísimas grazas por darnos ese espazo tamén, no? Porque por moito que haxa moitas persoas e non hai iniciativas como a vosa, pois tamén non temos onde onde expresarnos, es sexa que no, no. que, vamos, que que a verdade é que un bom momento para a cultura galega e muitísimas cousas que se están a nivel artístico que se están espallando polo mundo, esa era ahora Eh, mm. en nada, pois muitísimas grazas por por convidarme por los vos desexos que me mandades. Ah, ah, Silvia, te, tes o, aquí tes a fiesta aberta para cando che parezca, eh, si queres, si tes alguna acusa que publicar de eh, decirlles os nosos cientos de seguidores que saibas que cando queiras a nosa fiesta está aberta, unha portiña eh, humilde pero pero suficiente es que saibas que por exemplo, o noso programa remítese mañá en Radio CNE, tamén nos escoitan en, en Río de Janeiro, en, eh, eh, en Brasil, en Minas Gerais, e eh, tamén en en e en Canadá. A verdade é que estamos contentos Caray. de que nos escoitan e en, en Argentina, sobre todo sobre todo na Patagonia. Sí, sí, sí. Ah, caramba, pois pues sí que sí. estás a ves expandidos. Bueno, sí, sí. eso nos dicen, eso nos dicen. Verdad, claro, que, nos escoitan alá. Entonces, pois pues, eso, que Que, volvo a repetir, a nosa fiestriña está aberta para ti, que si tens alguna novidade que comunicar, nos estaremos encantados de ser punteiros en Cataluña para os galegos do Mediterráneo. exactamente tamén, xa. Moi ben, moitísimas grazas, moitísimas grazas de verdade. Un uh -huh. bueno, saudo, como... é en... unha aperta moi grande. Graciñas, uh -huh. en, en que estás traballando agora para, máis ou menos, se si podes descubrir, non sei... Sí eh traballando a nivel creativo. Sí. Pois pues estamos traballando nun nunha nova, eh, digamos, un novo espectáculo con cinta adhesiva que uh -huh. que vai ser tamén con música electrónica, pero que vamos levar un pouco máis ao terreo escénico. O sea, estamos poesía e artes escénicas que acorddicías sí. antes, non? O que nos sí. comentabas. Sí. Algo sí. que ten que ver con eso grave. Bueno, eh io sí. eh, eh, que tú comentabas o feito de que o, o, a persoa tamén o corpo tamén dá información non sómente coa creatividade poética, senon eh con movimentos e outras sí. cousas que que axudan a, a comunicar aínda mellor, non? Si, sí. sí, digamos que máis, chega máis directamente, non, a, a, aos ointes cando, cando é así. Sí. Uh -huh. O corpo e o tempo, en algunhas cousas me parece que li aí de, de verdade que é, é é certo que cando Falamos con persoas que, que, que bueno, que teñen tan, unha amplitude de miras tan importante, pois nos tamén aprendemos, non? Uh, sí que buscamos información, pero uh, gracias a vosotros que tendes moitísima amplitude de, de conhecimentos, pois nos tamén uh, Damos... Ah, ben, claro, temos que aprender todas de todas É eh? normal, é así Non <risa> <Claro. risa> no, no hacemos aprendidas sí, E por moito sí, que busques sí. información Até que realmente falas coa persoa O ves uh -huh. o tal, non se sabe ben o que é normal Iso uh -huh. é, é lógico Si, sí, si, sí, si sí. Bueno, eh, volvo, volvo a repetir que teñes moito éxito En todo o que estás a traballar eh, Que adiante Con ese traballo importante Que o, o, o de poesía e arte escénica Vos pois moitas grazas, moitísimas grazas. Un aperta moi grande vos mando para li. Moi ben, moitas graciñas. Ata, Ata outro momento, logo. Silvia. Ata logo, Ata Ata chao, chao, chao. chao. Socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals opinión, concursos De dissabte, un magasín matinal absolutament addictiu Cada dissabte pots escoltar en Bernat Barró i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM a Radio Sant Boi De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi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 Pois xulio temos é, que unha queixeira Ajá, Vamos a falar Vamos a falar con eles vale. A ver nos traigo un caxiño de queixo Vale, veña Ahora para a merenda <risas> veña, fala. Vamos a falar con eles E vamos oh. a falar con Hildan Que antes, pois dicía xe Silvia Pero é Hildan Hildan De, do, da empresa de Keixa, de o queixo de Arzúa Ulloa que, que dá traballo a despersoas, pero que en realidade xa levan case 30 anos, non, sí, no? unes, elaborando este Un eh? denominación de orixe, queixo de denominación de orixe uh, Ulloa, non? Moi boa tarde, Hilda. Hola, boa tarde. Benvida, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por ese traballo que estades a facer, bueno, esa oferta tan extraordinaria de ese queixo maravilloso que, que ten denominación de origen, non? Si. Sí. Bueno, eh, eu quería que, que nos contaras alguna cousiña especial con respecto a ese ese, ese traballo que estades a facer, de, denominación d'orixe de Arzúa ou Ulloa, non? Si. Sí. Sí, incluye as dúas zonas. Eu, eu dicía que levades 30 anos, non sei se me... Se me, se me tra... Levamos un pouquinho máis. Se a... O sea, trabuqueime un pouco en cuanto a boa. tempo. Bueno, 2-3 anos, nace 1-92. Pois nada menos. Que... Non era boa, boa pois. Felicitacións. Pues Moitas gracias. Felicitacións. Bueno, esa denominación de origen protegido que, que, que comentábamos, ten moito que ver con unha explotación de leite de vaca logo, non? Si, sí, bueno, ese é o punto de partida a, a materia prima, non? Mm -hmm. Como en todo, a materia prima é, é esencial, entón ese é o punto de partida ven dai que mm -hmm. teñen que ser, bueno non noso caso, transformamos o leite que producimos mm -hmm. pero ten que ser ganderos e inscritos ajá eh, Ten que ser denominación logo Exatamente sí, Ten que proceder da denominación uh -huh. Perfecto o sea, que Xa saben os nosoentes Que poden poñerse en contrato con di queixa Para poder eh, demandar Tendes varios eh, tipos de queixa teño entendido Que non facedes un solo, non? Sí facemos o bueno, que máis se vende O artúo ou uh -huh. Que leva como Bueno, varía, non? Perder 12 días, mínimo 7 días de maduración Uh -huh. despos facemos un, un poquinho máis curado e logo cun picante uh -huh. e tamén bueno, fresco propiamente fresco non e vai madurando pero bueno, uh -huh. así do día a xente gustalle bastante tamén sí, sí, sí. así as modalidades en que vendemos uh -huh. e os tamaños bueno, 500 uh -huh. gramos, 3 kilos para vender o corta e zonas como por exemplo orense, uh -huh. funciona moi ben o do corte, uh -huh. porque logo Hay más... Digamos, máis cultura De ter un queixo na casa uh -huh. Así polo que nos podemos Darnos experiencia dos repartos Si, si, si Se gusta moito, pero levan un cachinho Levan Tenho... un cachinho, a nacos uh -huh. Si, sí, vai así por cuñas Por eso funciona moi ben A venta do queixo de 3 kilos uh -huh. A verdade que a trayectoria E a historia que un link de vosotros Ten Bueno, é, é moi interesante e moi importante Posto que, bueno, vos teñades unha formación ción eh, digamos, bastante ampla pasaste, pasaste pola universidade e decidiste ampliar o que era unha explotación familiar non? Dixeste de, de, de des, bueno, me parece que, que o teu irmán er, estudiou xeografía e historia eh, o outro, me parece que educación, e ti tamén me parece que non sei se foi e económicas uh -huh. eh, e decidiste des, pois pues eso eh, Ampliar a vosa formación, quizáis, ou mellor, decidistes ampliar a, a explotación que era uh -huh. ao principio con 15 vacas e hoxe tedes unha granxa con, con unha explotación eh, eh, de queixo extraordinaria non? Sí, rondas 200 vacas. Oh, e, eh, bueno, uh -huh. surxiu así cando acabou meu irmão maior, que nos levamos dous anos a carreira, uh -huh pois sempre éramos así moi trevelleiros, como digo eu. Pois montamos unha gasolinera, o montamos, sempre andábamos así. Sí, sí, sí. sí. Entón, como era que conocíamos, é eh, que a mí xa me gustaba fazer o queixo, que se facía na casa, así, sí. para comer fresco, eh, e dixemos, bueno, pois pues damos un valor engañido ao leite de algo que, que, que conocemos, ¿no? mm -hmm. que nacemos neso, é eh, que... E despós, naquele entonces, pois pues, tamén... Eh, desde da Consellería de Industrias uh -huh. Lácteas estaba Mauriño, bueno, un, un gran impulsor así uh -huh. eh la agricultura, de todos estes uh -huh. temas, e tamén foi como un pulo, non, é sí, un sí, pulo, yeah. a idea que nós tínhamos, un apoio logo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, despois chegou a cabéi, 2 anos despois e xa me quedei Ao principio tiñamos todo xunto, as vacas de a caseía perfúmonos pues, especializados. Bueno, cada un encarga cárgase dunha cousa porque así sí. funcionamos, funciona todo mellor. Claro. Si. Sí. Bueno, agora sí, certamente claro, des vos a Monterroso onde tedes máis máis amplitude, adaptades tedes adaptastes eso mercario, o mercado digo, dunha forma completamente diferente do que era antes eh, unha explotación familiar cativiña e agora pois pues, estádes nun ambiente un poñiño máis amplo, tedes dades a traballar ten despostos de traballo importantes, hai moitas persoas que ademais valoran bos moito por posto que, que que xa leva moito tempo con vosotros, non? Ese, non, sí. mudo, non mudan de traballo que decir que non, gracias a Dios somos común somos como unha familia que nos queremos moito levavan algún 23 anos 20 da somos... sí, sí, sí. pues, bueno, e ampliades o mercado non loxamente tendes lugares me parece que tamén en Madrid bastante eh, distribuídos en Madrid e tamén aquí en Barcelona e eh, eh, en Bilbao me parece que tamén en Xixón. Sí. Todo, eh, Si, sí, sí, son así, bueno, más ben de produtos galegos. Eso máis si os mercados que máis demandan este tipo de queixo, porque unha porque o hai moitos galegos, uh -huh. non, que emigraron, sobre todo eses tres sitios, é donde máis se valora e máis se coñece, é donde máis se vende. Entonces, uh -huh. por pues, sempre o que veñen no brao e sempre levan e despois funciona muy bien o boca a boca, porque pois, eh, claro, exactamente, te enseñao. Pues comino ali, comprei ali, xa <risas> a xenta de quilómetros. Sobre pero, todo sí, aquí sí. en Barcelona, en Pobilla Casas. Sí, sí, aquí. Pois aí claro. hai unha tenda que vende sí, os produtos. Claro que sí. Claro, bueno, Gilda, sí. eh, eu quería desbotar ou des, des, des, des, tirar do, do, do, do medio ambiente un unha un, Un estigma que hai que dicen que, que os, os médicos que de, dicen que como tes colesterol o queixo non debes, non, non debes tomarlo Sin embargo, ese queixo non ten nada que ver co colesterol Bueno, a nós un punto a favor non me é sempre en contra Porque o saca, non? Bueno. No, porque ten, ten grasa, claro sí, A pero, que te dixe? Se non me manteco, non me gusta Pero esa grasa manteco. é diferente non é, non é sí. a grasa do, do, do queixo curado de ovella que, que ese, ah, sí. ese ten outra grasa máis máis potente digamos uh -huh. si, sí, pero bueno, siguen, siguen é como todo, na súa medida non vais a hacer daño pero que estos xachos sacan Métenos a todos no mismo saco. Claro. Aí está, aí está. Sí, está. Sí. Então é e... eh, eh, un problema, pero, bueno, temos que... Un queixo non ten tanto. No, pero el, ese, concretamente, é máis... dicho que, que, que, que vai curando pouco a pouco, quer sí, dizer que é, é máis, digamos, máis verde, por así decir, non? Uh -huh. Sí, sí, digiere si millor logo. Claro. Pero, bueno, graxa ten. <risas> bueno, pero bueno, pero un queixo... Si Se non, non seria senón non sería queixo que caro. Claro. é claro, e a xente non chequere é claro que sea mantecoso se non sale mantecoso, non é bon pero mantecoso Entonces... e algúns o que facemos é intentar un quentalo, talo, un poco, no? quentalo un pouco non é unha boa rebanada de pan non? Sí, sí. el día había un señor na fón sagrada que compraba no mercado mm. dicía eu quento xo pan e despois un tuchillo O queixo, que tá buen bon Ame, claro no, Ya acompañado sí, sí. con Marmelo vai, vai de Maradilla sí, Un Marmelo feitiño na casa tamén Si, si, si Aquí suáles se facer Suáles se facer moito Bueno, mm -hmm. que, que se metan na vosa páxina non? Tendes unha página que se di diqueixe.com, non? Si sí. Sí. Que, se meten, que, que poden pedir pues, tendes unha tenda online onde poden pedir pues, unha cantidade determinada de, de, de, de unidades e ao mellor pues, hasta xe sale máis barato eh, non xe cobrades o, o, o transporte dependendo da cantidade de que pidan, claro sí, sí, sí dependendo mm. da cantidade sí. de ser bueno. igual máis fresco tamén, mm. así directamente e eh, eh, eh, podese enviar hasta envasado, non? Aoso o que aull non no nos permiten basar o queixo. Mm. Ah, so, non non el... se pode poñer no en vacío despois cada un cada particular si sí, o pode facer, pero na denominación a nos nos permite. Claro. Ah, no, eu, eu decía por enviar, por por envío, pero pero claro, seguro que virá moi ben adaptado para que poidas recoller o que me divido. Uh -huh. E ao mellor hoxendía o transporte de Galicia a, a, a aquí a Cataluña e a outros sitios 24 horas é capaz de chegar. O sea que sempre sí, sí, sí. refrigerado sempre, nós ¿no? sempre sí. trabajamos con, bueno, uh -huh. con vai en transporte refrigerado sempre. entonces suele chegar así, como moito en dous días, uh -huh. eh, en boas condicións. Muy así. ben, muy ben. Hilda, contónos alguna cousa máis que estentes? Se, seguro que estás, eh, no sé investigando e facendo cousas para, quizás, mellorar ou, ou aprobar para fazer algún, non sei, ou mellor un, un que sei, un yogur ou alguma cousa... Uh -huh. Un yo yo burse tamén en épocas. Ajá, ajá. E a verda é que é exquisito, xa eh? o sea, sí, sí. eh, nada que ver uh -huh. que... un sabor. O que pasa é que bueno, era moita carga, non? Entonces decidimos, ah, ah, vamosnos vale, claro. pues a poñer somentes unha cousa, está ben, está ben. Sí, uh -huh. eh, a dedicarnos a este entón deixámolo mm, mm, mm. fixamos un pouco de manteca tamén mm, envasábamos ah. leite pero leite tamén, claro, como era tan perexedeiro mm. pois pues decidimos entón os anos tamén van pasando <risa> <risa> e sigue este dilución pero bueno, non tanta, non? Como, ah, non eso. tanta tanta forza logo pois pues un día estando unha alfajarín aquí en Zaragoza Había un camión de estos largos que levaba queixo, <risa> e, que llei de levario auga, E sale un chófer e ditime que ía queixo de Galicia. Digo Teño pan quente, ¿eh? <risa> Por si tú me un bocadillo, no me mm. está, está bien, está bien. Bueno, eh, Hilda, eh, quería recomendarle entonces a nuestros oyentes que se pongan en esa página que acabo de decir, Dikeisha, pero también pode, pueden llamar vos o teléfono que tendes ahí, eh, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, claro, o noso traballo é vender fabricar é, é vender é, claro. é, é, o boca a boca que sabemos que bueno, bueno. tampouco, claro como non é unha publicidade sí, non, como unha fábrica grande uh -huh. pero bueno, gracias a boca a boca o noso mercadinho vai aumentando sí, sí. pouquinho sí. a pouco Teño entendido que algúns restaurantes sí. van directamente aí a Monterroso e <risos> outros mandan o, o, o seu transporte para recoller. Que, por certo, tamén facedes mm, eh, grandes queixos, queixos de, de, de unha medida ampla, grande, verdad? Sí, de tres kilos. Ves? Sí, es que na restauración tamén tamén funciona ben. Aí. Mm. Mm -hmm. Aí. Aí, per, eu, por iso te decía que, que comentaba que iso, moitas moi moi persoas eh, em, em, da restauración, da hostelería pois valoran o que estades a facer e, eh, eh, eh, bueno, pois, empregan o, o vosso queixo para para moitas recetas que van acompañadas ou solas, que, como dixemos antes, co marmelo, si, si é que ser, sí, sí, mayor, pero con outras cousas seguro que tamén van moi ben. Si, sí, para cociñar tamén, si. Si, si, para cociñar, no por exemplo, un bistec, mm. sí. eh, en vez de poñer a e pois queixo, está o ca... bonísimo. O cachopo, exactamente. Uh. Sí, e eh, tamén sí. o cachopo. Uh -huh. Si, sí. uh -huh. e eh, hamburguesas tamén vendemos así... E concretamente aí en Pontevedra temos un, bueno, un obrador que fai hamburguesas e, e tamén el... tamén o fan de entrantes como boliñas de queixo Ajá, congeladas claro. que van rebozadas así de cereal, pois pues, temos outros sí, tamén señor, obrador sí, señor, que obrador sí. que Sis, que... yo, yo Bikini, yo Bikini eh, con ese queixo de eh, que derretese tan facilmente que co co, co dulce que é unha <risa> é unha maravilla. Ah, eh, non sei, eh, eh casi o de, de gustas, eh, si. Sí. <risa> muito máis eh, sabes onde comio este queixo feito en Boliñas? Uh -huh encabados. Ajá. Ah, <ríe> ah. Bueno, pois de verdade que é un placer que te aquí con nosotros el eh, que estes contando estas novidades que estades traballando. Por certo o teléfono o teléfono podémoslleo decir aos nosos axentes, non? Home, si, sí, ese é á Sei... o, o 699 444 114, non? Sí, correcto. Ah, Ahí Eso. todos todos los suscriptores, seguidores poden poñerse en contacto para poder pedir pues fazer algún pedido, quiere decirse que es importante que que tengan en cuenta, o senon meterse sí. na páxina web de dequeixa.com de que tamén reciben, hai un correo electrónico, que, ¿verdad? Sí, también. ¿También? Sí, sí, pues, también. Me parece que dequeixa@gmail.com. Sí. @gmail.com. Bueno, felicitacións para ti e para os dous irmáns que estás traballando aí arreo para que todo eso siga adiante Unha aperta moi grande, moitísimas grazas por atendernos que sigas estendo moito éxito Porque tamén sei que tiveste despremios con ese Gaiso, non? En algunhas feiras teño entendido No ano pasado, nas catas de Galicia que todos os anos se fai unha carta e ganamos a medalla de ouro Ajá Por eso que... Eso, por eso. Eh, no, a nos chegou a redacción a Noticia Bosa e entón hai que poñerse en contacto con eles. É eh, eh, eh, falar un pouquiño da súa historia que é extraordinaria porque decidir eh, eh, terminando unha carreira universitaria decidir eh, non sei, meterse no rural, porque está dentro rural. Non... non sí, sí. Eh, eso é unha opción tamén de vida nova completamente diferente, sí. pero sí. valorada. Sí, que bueno. Eh... Sí, hai moita despoboación. Uh -huh. eh, bueno, que o verámoslo feito mesmo, non? Uh -huh. Pero hoxe en día, bueno, queda moi poquía xiante no rural. Sí, pois aí é eh, sitio eh, fermoso para poder traballar, eh, que poder traballar ese terreo porque é eh, planito eh, donde está estaba uh -huh. Aí podes a traballar ben a gusto. Sí, vale. sí, pero bueno, <ríe> falta xente. Sí, tamén, tamén, des razón. Sí. Bueno, Hilda, moitísimas grazas, moitísimo éxito eh, a seguir nesa tarefa tan interesante que axuda a mm, vivir con alimentación sana. Exactamente. Vale, pois pues, moitas gracias a vos. Unha aperta grande. Unha Hasta outro momento, Hilda. Venga. Chao. Fragás E ansa vera Bainilla As algas Dos sete mar. Amigas y amigos oyentes de Radio Samboy Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el rollo Todos los sábados de 9 a 10 de la noche Como dijo Joe Strumer Transistores al máximo Y receptores a tope Si te gusta el rock Este es tu programa Viva el rollo Viva el rollo Tendido 5. Tota la informació taurina de la setmana als dilluns de 9 a 10 de la nit Radio Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. tenemos a o siguiente convidado Mhm. Uh -huh. O nuestro amigo Fabio. Fabio Rivas. Fabio... Que vamos a dar las buenas tardes. Maña, vamos a altar, Muy buenas tardes, Fabio. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. Fabio ah, Gras a vos Iiva Es Pardo, que coñecémolo gracias a, a un grande amigo noso que tamén coñece el, Luís Loada, que xa, ah, xa, xa, xa nos fixo unha presentación dun traballo dun libro que está tendo moitísimo éxito que se titula a pintura de vida. e queremos falar con el para que nos explique cousas del É un libro de contos é unha, é unha narración especial como é que é que... ben eh, a pintura de vida é un libriño de, de contos, non moi unha, un libro de relatos si sí. uh -huh. moi eh, pensado para dalgún xeito facer un homenaxe aos grandes relatistas tamén das, das nosas letras, non uh -huh. de de, Folie, de de Casares, de Castelao, mesmo de, de máis contemporáneos como Manuel Rivas. Uh -huh. Em eh, eh, unha serie de, de, de oito relatos que están enfiados entre si, sí, é que que ben poden ter unha lectura individual, pero que ao mesmo tempo em eh, compoñen un único magma unha unha bueno, digamos un elemento eh único eh, uh -huh. eh ben, si sí, eh, o libro, claro, ahora xa ya no é medio que saiu pero habrá de que tira unha sorte de, de que chegou a boas mans e Eh, parece que sí, que, que o libro está gustando. No, bueno, claro, yo... relatos, relatos interesantes, e que ademais está en un prólogo dun, dun grande amigo noso, e eh, que é conhecedora, ademais, que nos axuda moitísimo, que é Anxo Angueira, que seguro que é satisfeito, non? Por, ese, por esa presentación que fixo el seguro. Sí, para min é, é un luxo. É, de verdade, eu nunca me cansarei de, de lle dar as grazas a Anxo. Anxo foi profesor meu na, na universidade, sí. eh, na facultade, Eh, un home, bueno, xa como profesor fantástico como persoa sí. ainda, ainda máis. eh Claro, cando tido unha proposta de de publicar un librinho con Xeráis inmediatamente eh, sabía, nun que necesitaba de algún xeito uh -huh. eh, unha persoa que non vou dizer que me apadriñase, pero como alguén que que dé ao visto e praxe e diga, bueno, eh, lé, de, lé de este rapaz, porque uh -huh. ao cabo eu non era máis unha persoa totalmente coñecida decir eu hai non, non me internara nun nas entrañas da, da literatura galega como criador eh, bueno, eh, o que digo sempre sobre o prólogo de anxo é que é magnífico Ajá. e ademais que que iste isto o meu libro écir que épóoso vale pois no era boa parabéns, moitos parabéns por este trabalho ten... por certo, que os nosos ointes e seguidores que se meten en xeraise que, que o adquiran, lóxicamente que é do ano pasado, pero que, que é actual por certo, mencionabas os, os nosos grandes de non sei, Anxen Fole, Castelo pero ti seguro que algunha documentación e algún conto ou alguna parte do conto te, ten algo que ver co que te transmitiron os nosos avós ou a, os teus avós ou alguna persoa maior tamén si, sí. Tambén é certo. A, ver, a verdade é que un libro que, que ainda comeza con un aviso, que di algo así como que casi todo que se narran nestes contos non é máis que, que ficción, mm. pero iso é completamente mentira. Mm. É, é un libro que está cheo de mencións, de, de, de, de anécdotas, de contos, que eu, bueno, pois de algún xeito, un adquirindo, que me foron transmitindo outras persoas que mm -hmm. algúnas hoxendía bueno, xa non están mm -hmm. con nos eh, pero que de algún xeito tamén é unha forma de, de homenaxe a todas elas porque son mm -hmm. eh, eses contos que tal vez de alguna forma se, se mm -hmm. perderían eh, mm -hmm. por exemplo, falo de meu pai que meu pai está eh, está presente non en mm -hmm. moitos dos textos que, que, que hai nesta pintura de vida meu pai é ese home que marchou as plataformas con xa anos nos traballar é eh, eh, eh, que claro, que ten moito que contar é eh, home que, sí, sí. que ora da matanza agarraba o, o, o coxo por as patas terceiras e o tombaba contra a bancada. E... Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, eh, pois pues eso, eso que quería eu relembrar e, polo menos, poñer en, en valor o feito de que ti tamén recolles documentación, sí que tomas a mellor res, resiliencia ou referencias con eses grandes autores nosos, pero que eh, esa documentación que recollites de, como diste da familia, pero de moitas persoas achegadas, a mellor, eh, eh, maiores que son verdadeiras bibliotecas, non? Que, como ti dís, pois, cando celoifen, desaparece esa biblioteca, non? Aí está, é, de feito, é, é, penso tamén na, na microtoponímia, e demais de é, nomes de, de lugares que, que, é, que son coñecidos por grupos reducidos de persoas dun, dun aldea, ademais, e penso nas anécdotas, nos contos, nos acontecimentos, non? Que, mm. que poderían pero ocurridos neses lugares e eh, e eh, de alguma forma beirados e protegidos mm -hmm. eh, polo menos para a posteridade neste meu libro pois eh, para ningún privilegio Nora Boa, volvo a repetir mm -hmm. a verdade que é un traballo xa digo que xa nos eh, eh, eh, incitou a, a, a lelo ya, ya Mercalo Luís cando nos falou de, de ese trabalho que ademais fai lectura de algunhas cousas sí. de, de ese libro o, no? a grabación de, de, de Luís que, que mostraste xa outro día aí na Na, na radio é, é magnífica tanto... Oh, Pareceu-me estupendo, pareceu estupendo tanto tanto a lectura dos textos como o que dixo de mim para mim é... Bueno. <ríe> pues, <ríe> so, intent, intentaremos, de verdade que intentaremos publicálo precisamente na nosa, na nosa radio nun momento determinado quizáis o, o próximo xoves O que sí quería comentar contigo é que esa documentación verás, non tivemos a ocasión de falar con un con un guía, con, con unha persoa maior que ten 90 anos, ali na zona de, de, de, de, de Carnota que, que no, no. vai eh, leva ás persoas a, a coñecer o Monte Pindo. E os nomes que él coñece das, da, da, das rocas, dos penedos, do, da da zona de de Trindade, pois pues esos nomes vanse perder se non se recolle nun, nun documento e entonces o feito de que ti recolleras moitísimas cosas seguro que ten aí ese libro pois é, é, é unha, unha bendición para todos os que amamos o noso idioma non? claro, e a parte, eu procuro intento ter moito cuidado con isto nos textos quero dicir precisamente os topónimos e demais non están escollidos a o azar, o senón que claro, senón que hai eh, un porqué detrás eh, eh, claro, eu creo que como ti dix, algo moi importante para a nosa lingua eh, neste momento máis eh, de perigo si é o feito de, de, de poder recoller de alguma forma estas cuestións eh, eh, totalmente necesarias e imprescindibles Pois, de, de feito, nós estamos encantados de poder falar contigo A ver, este, este libriño non é o último, non? Eh, quero pensar que non Quero pensar que non Ora mesmo estou deixando ter un poquinho máis de tempo para poder escribir teño moitas ganas E as tamén as teño e, Hai algunha cousa comezada non? Pero, pero agora mesmo que necesito poder ter o tempo necesario para escribir un, un outro libro Este, bueno Este, uh -huh. este libro foi escrito en tres meses. Uh -huh. Foi escrito meses porque cando me chegou a proposta editorial en novembro, outubro uh -huh. de do 2022, eh, estaba a condición de que eu tiña que entregar o libro en xaneiro do 23 para, uh -huh. para ser publicado xane en en xueniño desse mesmo ano. Uh -huh. eh, claro, aí non me quedou máis remedio que apurarse que quería ser publicado, eh, tive en sorte, pero agora mesmo vexo inviable ponerme Outros outros tres meses atas 4 da mañá escribivíndose en parar e logo corrixindo e volvendo a creside e volvendo a escribir mm -hmm. eh, unha outra volta, porque é eh, sexador. Sí. Claro que hoxe todo, pero seguro que ti Todas as persoas que, que, que entrevistamos Literatos, poetas e tal Sempre teñen un, unha libretiña pequena Na que van apuntando cousas Seguro que ti vas facendo así Que non o mellor non lle dedicas As catro horas que, que precisas Pero sí que de vez en cando Vas apuntando seguro Sí, si, eu traballo con, teño así, si, eu unha, un caderno si de ideas, de ideas, pero non non son máis que que frases soltas, que que que ocorrencias, que tramas, mm. que poderían ser útiles tal vez para para o futuro, para cando teña precisamente ocasión de, de poder poñerlas mm. en civilas, pero insisto que son cousas soltas eh eh xeito o, e, o esqueleto para un posible futuro mm. traballo, mm, pero claro. non vai, de momento, de momento non veín nada mensal. Pois iso que eu dicía, a libretiña pequena onde apuntas esas, esas, esas ideas. E tamén xe dá, non sei se si, si, si iso continua na, tía, na tua teima ou na tua idea, xe por, ao mellor, cando atopas a alguna persoa maior que se ponga a contar algo, ti recolles esa información e ao mellor, noutro momento, decirle, bueno, a ver se si me podo enterar máis dese, do, do conto ou, ou desa historia que esa persoa maior... Que, Sí, feito, relata, mira, no? hai, hai moi pouquiño, eh, non podo dicir nomes por cuestións obvias, pero claro. eh hubo eh, intermediarios que que que de, bueno, querían que coñeceses unha persoa, que tiñome Fabio, ten, tens que coñecer a este home porque é un home que te vai transmitir moito, que vas a aprender moito del, eh eu claro, eh, si, sí, claro, como non, parte un home que hai pouquiño e diagnosticaron Alzheimer. Vaya. Eh, uh. É un home que toda a vida lle dicimos, lle dicemos, eh, tes que escribir, escribe tua historia escribe tú a vida, escribe todo o que sabes. Eh, este home como que non quere, reticente, eh, eh, di que non, que non, que non. Pero cando lle propusero tamén a el coñecerme, uh -huh. eh, mantermos unha, unha conversa e, e demais, eh, claro, eu eh, bueno, acabamos acabamos véndonos, eh, foi inparadilloso porque botamos 5 ou 6 horas falando, máis ben, bebe. estivo 5 ou 6 horas falando eu escoitando. Eh, pero é unha conversa da que, bueno, teño aí para contar para, para 15 quince novelas máis. Carai, mm -hmm. carai, carai, carai. Mm -hmm. Por, de verdade que eh, eu Eu, un, eu creo que, que, que sí que, que eso, e, continuas, a pesar de que diste que, que estás en impás porque a, non, non tens o tempo suficiente, continúas traballando para poder a, disfrutar con, con, con eso, non? Pois eh, se si te dá ocasión eh, e te, tens mm, posibilidades de achegarte precisamente aquela zona de Lira ou Carnota ou por ali, pregunta por un tal Pepe Do Fieiro que seguro que... que, que, que... Non vai ter 15 non vai ter cinco horas vaier de De verdade que, que paga a pena falar con élito sí, non sos porque coñeza o montepindo e Olimpo porque ele foi foi pastor na. Naquele na súa época, pero por, con 90 anos aínda é capaz de descubrir de decirle a todos os que acompañan. de verdade diguche que ele é o único que é capaz de, de, de, de chegar ali ao Montepindo e, e, e seguir porque aquilo está mm, difícil os carreiros ya, pues, non, non, non unha persoa é eh, fácil, se non vai acompañada de fácil que se perda pois ele é capaz de seguir por todas aquelas mm -hmm. zonas eh, e explicar non somente os nomes daquelo, senón Historias de ali. Claro, é, é magnífico. Esa xente está feita de, de, de, de, de, dun material do que non estamos nós, os máis novos, eso eso xe para para comentar, pero eh por suposto, se paso por Alda e por Pepe, claro que si. Sí. Pepe do Fieiro, Pepe Pois pues, sí, sí. pues gustano gustan moito a súa conversa. Me en contacto con el precisamente outro Pepe o, o un, un que, que é dono do, do, do Hotel Fisterra, Mach, Bela Fisterra. De Bella Musia. Sí. Bueno, case que é un comentario a a nada máis. Contanos máis cousas con respecto a a a túa non sei, a actual faceta que que está moi relacionada tamén cous libros, porque teño entendido que traballas nunha librería. Librería, no? sí, librería, eu son Eu son libreiro desde hai cousa de tres anos, case 4. Sí. Pero é algo temporal, é, eu, eu a miña vocación, o que o que eu creo que é a miña vocación é a docencia. Sí. Eu eh estou sí, graduado estude, en Sí, ciencias da linguaxe e Estudios literarios, non? Si, sí, efectivamente, que realmente unha é unha é unha filoloxía que lle cambian o nome sí. eventualmente para evitar a súa extinción, é decir, agora xa nin sequera ten ese nome. Sí. Pero claro, por cousas do azar, pois acabei nunha librería que un traballo estupendo é que hai hombre que foi unha, unha, un, un contacto diferente do no traballo. Sí, eh? Vamos a intentar uh, a poñer un boca de música e, e chamamos. Bueno, volvamos pois a Fabio outra vez. Vale, que vale. como pisei un cable. <risas> bueno, entonces estábamos sí? sí, sí, Fabio. Eh, es, Escúitadesme. Sí, sí, ahora sí. sí. sí. Vale, estupendo, eh, estupendo. Cousiña todo directo, no. <risas> <risas> Cousiña, sí, sí, sí, co eh, nas mellores familias. Sí, sí, sí, sí. <risas> bueno, como que nos comentabas, dinos, que co... eh, pues, que que desde xa 4 anos, bueno, casi 4 anos son libreiro, uh -huh. eh, para, min, desde, para miña faceta, non, de de, de, de, de autor que que me hai me mensamente útil. O cabo teño a miña disposición unha biblioteca máis grande do mundo, case que claro. que te ter acceso a a case calquera libro que que necesite eh, eh, dunha forma prácticamente inmediata. Uh -huh. E, eh, de feito, é máis, eh, o último dos contos do meu libro, que se chama Agnes o Peculio, está ambientado tamén, en certo modo, na librería na que en que traballo. Uh -huh. eh, eh, realmente, tamén é o conto que, de alguna forma, máis ten que ver conmigo. É un, a pesar de que é unha historia totalmente ficticia, é a historia dunha libreira que recibe na Na, na librería en que traballa trabalha pois, eh, todas esas eh, peticións de libros e de material dos presos dunha cárcere da cárcere da Lama, aquí de Pontevedra uh -huh. cousa que nos, nos socorra a nos. Esta, esta muller unha filóloga, unha rapaza moi pretenciosa uh -huh. eh, acaba, acaba por se enamorar dun preso a razón das das, das, eh, das peticións de libros que este home fai mm. era pensa, como, como pode este home, cos libros que lé coa cultura que ten e demais, estar en prisión, cales son os motivos non no, no entendo, e acaba facendo todo posible para para poder conhecer a bueno, este home eh, mm. bueno, non podo contar moito máis, pero, <risas> pero sí eh, quero decir, eu non me considero un, un, un filólogo pretencioso, ni moito menos, mm. pero sí si que as cuestións máis verídicas sí. ou ligadas a min eh, están presentes aquí neste conto. Está ben. Uh, unha, unha descoberta que tamén nos axuda tamén a coñecer máis cousas. A verdade é que, cando falamos con, con escritores, hai xente que, que, que se dedica precisamente á creatividade literario, lingüístico ou, ou narrativa, sempre aprendemos. Verdade que, eh, é verdade é que para nós é un placer e unha honra terte aquí con nosoutros. Contanos xa que non non tes agora posibilidades de de describir de, de outra ou de facer algún relato, ou algunha narración nova, pois pero algún porque teño entendido que que fuche premiado aí en frente de Vigo nunha <risa> con poesía, sigues no, na poesía tamén, non? Non, non, non, eu con poesía diría que nunca premiei nada bueno, no, Talvez tal no instituto, alguma cousinha, si sí, pero eu en poesía eh, non no, escribo no, no. De feito, Trabuqueime, eu... trabuqueime, era relato curto en moaña Ah, claro, eu defeito sobre a poesía sempre digo unha cousa, é que a poesía a mín Eh, a min quédame para as medras. Pero sí, sí. tal vez, tal vez algún día, tal vez algún día, pero de momento no. Eh, bueno. si sí, ese certame o, ne atrevoqueiime eh, eu quería provocarte con respecto a poesía, pero o que, que, que, que, que en realidad é certo o certame de relato curto que tive, eh, que, que, que che concederon aí en moaña non hai, hai varios anos xa non dous ou tres anos me este debe haber tres anos Este es, es. é un, un premio moi especial Fui así, un dos primeiros que gañei xa máis alá de, de premios onde máis nada pode participar Un público específico Refirome a a. a educación secundaria e os demais, sí. un dos primeiros nos que participei e, e nos que aparte tínen a, a fortuna de resultar vencedor eh, eh, eh, o continuo que escribim para este para este premio que se chama Os Gatos Pardos que sí. está disponible nas redes podese, sí. podese buscar e, mm. e aparece eh, e o texto bueno, a historia dunha nena cega mm. que, que na noite de San Joan que era acompañar Eh, os demais nenos da aldea a roubar cancelas, non? Eh, pero non yo permiten por qué? Porque por durn motivos. O primeiro, porque esa ega, pero segundo, porque é nena. Ah, eh, como a nena onde vai, onde vai unha nena a roubar cancelas. Claro. Eh, E bueno, acaba, acaba facendo un Cristo, rapaz <risa> eh, eh, A parte, este conto eh, Digamos, de alguna forma, o que me deu pé Posteriormente a escribir outro dos relatos Que aparecen na, na pintura de vida Que é eh, oscurita e os ollos blancos Que tamén unha das protagonistas É unha nena cega que Pero, bueno, é moito máis completo Moito máis longo eh, eh, Na miña opinión, mellor Pero, pero bueno, este estaba simpático Si sí, sí que é certo Bueno, e xa que falamos de premios tamén outro relato curto que foi premiado et, et, que, que compre salientar é o de o de Noia, non? Si, sí, eh, en Noia este é, máis, este é máis recente do ano pasado, teño entendido Amortalla sí, eh, e os Sourizos Amortalla e os Sourizos, efectivamente eh, Este relato é, é tamén moi especial para mi porque tamén ten algo que ver con miña familia Este ah. É a historia dunha, dunha rapaza dunha muller que no momento en que a nai está por morrer están dando eses últimos estes dores eh, xa está sedada, xa está a piques de... que dalle moi poquinho de vida eh, eh, ela cree, bueno, leva toda a vida creendo que que cando naceu, que lle reguaron a nai unha irmá eh, que, que, tivo, que ten unha irmá ximela, bueno, ximela que foi roubada eh, digamos que Cando, buscando o libro de familia e demais papéis da nai para para unha vez eh, morra uh -huh. eh, descubro uns papéis onde realmente ve eh, que sí que hai unha outra irmá que hai outra persoa que, que, que naceu candela pero logo dá unha volta a todo isto e resulta nada así lo que parece resulta que Irma Arrubada non é Irma Arrubada senón que Irma Arrubada é ela a súa nai non é a súa nai é eh, un conto así moi simpático pero este creo que chegar a él que é moi complicado non sei se está disponible en algún lado pero eh, para mí sí, un rato moi especial a máis eh, grazas a este conto eh, un bueno porque un dos membros do xurado foi foi Antón Ribeiro Cuello, ah. a quen admiro, é eh, bonitísimo. Eh, Grazas a este conto, tido a sorte de poder contactar con él, de poder facer echar eh, bueno, un tamén un exemplar da pintura de vida, eh, eh, ter a sorte de presentar o meu libro tamén no Liceo de Noia, posteriormente, e que fose el que me acompañase. De verdad que mm, estás tendo mm, éxito. Eh, nos mm, xa che garantizamos que seguirás tendo, posto que as persoas que entrevistamos, eh, coas que fadamos despois, eh, teñen éxito posto que, porque, porque nosotros somos talismán <risa> Dime, a que primeiro me presento ano que ven? Vale. Xa veremos Xa, verás, como xa... eso, eso sí que non nos sabemos o que sí é certo é que eliximos bastante ben eh, de verdade, bueno, axúdanos a elixir outras persoas, pero eh, eh, temos unha nómina ampla de, de persoas que foron premiadas despois de, de entrevistálas, polo tanto que saibas que... En canto colgamos la chamada vou mo poñer escribir <risas> Digo, xo que sí, que, que, que consideras ¿Tanto? Bueno, amortalla os ourizos o último premio que que, tes, que seguro que te presentarás xa verás eh, E, e faino porque nos recomendamos, Xup, que vas a ter éxito. Moitas grazas. Fabio, eh, foi un prazer falar contigo, non sei se no, tens alguma coisa... Un... Un... un prazer desde logo meu, de verdade. É sí, un sí, luxo que, que, alá, eh, eh, que desde fora tedes esta voz a, a nosa terra, a nosa lingua, a nosa, sí. a nosa literatura, algo que todos os galegos, todas as galegas temos que... Que vos, que vos agradecer eh, eh, polo oh. menos aquí está a miña voz facendo Pois, xa sabes, esta é unha fiestriña que, que, que serve para que todos os galegos do Mediterráneo coñezan cousas que se fan en Galicia e eh, uh -huh. que cando che te, teñes algunha novidade ou queiras eh, darlle noticias aos nosos ointes e seguidores pois está aberta para, para que ti participes e eh, nos digas o que te parece oportuno Que saibas que, ademais, remites o noso programa en Radio Fene e tamén en En, en en Minas Gerais, en Brasil, en, en, en, en, en, en, en Suiza, en, en Suiza, eh, etcétera, etcétera. Como que, que que bueno, ya en Radio Roncudo algunas personas escoítanos. Que ven. Que ven, Y que vuelvo a repetir, cuando quieras nos estamos abiertos a cualquier comunicación túa eh? eh, Como, de... de vale. Como decía mi aboa, por ese bufardo, hmm que furado que hai na porta sí, sí. uh -huh. podes se ver a miña a miña figura moi ben, moi ben bueno, unha aperta grande e moitísimas gracias por a túa atención de hoxe non te, non te incomodamos máis e eh, que, bueno, noutra ocasión volveremos a incomodarte ainda que non teñas noticias buscaremola non Eso, non? Non, é, non me incomodades eu insisto, moi, moi contento de, de participar hoxe en de falar con vos e de, de Eh, bueno, desmantarmos esta conversa. Para mí insisto é un privilegio, e un lujo. Uh -huh. Vale. até otro momento, Fabio. Muchas gracias. Todo bien. Apertas, Fabio. Señora. Señora dulmurtá. Señora. Oh, miña linda Rayana Virai Costas Virai Costas a Castela Virai Costas a Castela non que irá ser castellana señora señora Seira crapos, seira crapos, seira rosa. Seira crapos, seira rosa. Seira flor da laranxeira. Señora unha conversa por aí pendiente é verdad que sí bueno, comunicación que... bueno. unha comunicación que é importante é interesante tamén o día 29 deste de mes vai a presentarse no Culturgal de Pontevedra Cultura 2024 o libro do certamen de poesía Rosalía de Castro de Cornella do 2019 ao 2023 que recolle todos esses cinco uh -huh. anos dos poetas premiados sí, nesses anos. Eh bueno, pois pois vou xa va uns poucos, eh. Eu vou estar ali, vou estar ali para a presentación xunto co secretario xeral de política lingüística Valentín García uh -huh. e acompañarame tamén o vicepresidente Alfonso Rico a nosa entidade de Rosario de Castro <ríe> sí, e tamén Armando Requeixo estará ali pero aproveitando que, que estamos falando xa casi do final do, do programa temos pendente eh, a comunicación de novedades con respecto á música hai pouco tempo eh, tivemos eh, ocasión de falar xa noso entes de que eh, um, Xavier Díaz e Adofeiras de Salitre publicaron un, un, un CD que se titula Axúdame a Sentir que ven a presentar precisamente o día 30 aquí o Tradicionarios ah, ah, del Gracia. Ah, Tradicionarios, sí, señor e eh, eh, xunto con bueno, fará unha, unha masterclass pola, pola mañán de ensino de Pandeireta todos uh -huh. que queiran que se apunten precisamente tamén temos previsto falar con outros dous que, que, que presentaron un disco este ano de 2024 Fanny e Alessandre que ten un traballo de fusión de, de música ton, moi Falando de emoción tamén O Mundo Prestigio Publicou un, un, un disco que se titula Eterna Constanza eh, eh, Outro de fusión é Galego Is Not dear. Galego Is Not Deer Debe ser eh, que, que emprega o inglés Para decir que mm. o galego tamén serve eh, E despois o grupo de balo Publicou un, un disco Azul vindeiro mm. Que ten algo a ver co coa música pop Pero centrándonos na música folk os do fondo da barra publican un disco que se titula Banzo or do fondo da barra. Vale. intentaremos eh, enteraremos ponernos en contacto con ellos y eh, seguro que les ofreceremos a todos nuestros oyentes alguna música de estos. Vamos a intentar comunicarnos con ellos y ofrecerles a música novidosa de este año 2024 antes de que finalice año. A ver si somos a ver si somos capaces. Eh, que de paso cuando se expliquen ellos un poco. Claro, o, claro, claro, Que no lo van a explicar. ¿Mm? Bueno, queridos, faltan uns minutinhos para rematar o noso programa, pero o noso técnico seguro que porá un bocadinho de música para adubiar un chisco este noso final. Ah, quería, quería destacar tamén outro traballo que presentou Abraham Cupeiro, que, que de Nova Era, tamén este ano, 2024, que, que por certo, tiñámoslo pendente de falar con él, porque é un grande... Mm, sinfonista, por así decirlo, porque emprega moitísimos instrumentos no, para poder sí para poder tocar. É capaz de, de tocar cunha cana unha peza de unha muñeira, oh, se si fai falta. Hombre! Bueno, pues, publicou un disco que se titula Mitos. Bueno, queridos aintes, eu xa me despido de todos vosotros ata unha vindeira ocasión. Que pasen unha feliz semana eh, ata vindeiros xoves. Exactamente. Pois... Pues... O vindeiro xoves estaremos de volta aquí en Calegos Novais, de Radio Zamboy. E como dico sempre, que anoite se xovozo descanso e arrúa a vosa liberdade.